We gaan dan ons gooi hier potter klei net lie en ewen en kowief jy se ver sien se leer dikal en het maar darm wat ek praat met lant en sneeu so lai dit af plester so se dra op as vir die pai mountain Welkom by potgooi.ca episode nummer 12 Het is die Canadese potgooi en uh, my naam is Eben en later gaan uh, Nathalie ook so'n bykie praat oor haar fliek of rolprint wat sy gaan um, jullie bykie meer vertel van uh, Om met my te begin, gewoonlik begin ek met uh, Nies vanaf Canada, my Canada Nies en uh, een berichtje wat vir my nog interessant is uh, soos julle dief en julle wat miskien weet is daar 'n uh, verskeie um, wat ehm wat so vervaardig word in hierdie deel van Canada, uh, British Columbia. Wat um, kom ons nou hoe kan ek gesê, dis baie hoë graad um, type tipe krye. En um, ja, die Kanadeërs is nogal uh, baie uh, geken vir hulle hulle goeie kwaliteit krye. Nou uh, een van hierdie uh, krye is uh, so pas ontdek, een nieuwe krui is nou so pas ontdek. Dit word genoem salvia divinorum. <coughs> en um, wat interessant is, dit is een psychadelische krui, like psychedelic. En het uh, is nog nie ontwittig verklaar nie. So, um, Health Canada het gesê dat hulle moet meer bewijse hee dat hierdie uh, krui um, negatieve gevolge inhou vir mense. En uh wat <laughs> wat dit beteken is dat daar is nou al die, you know verskillende jong mense en verskillende hippies en alles wat nou hierdie uh, um uh hierdie kry probeer kry. En um hier is een paar goetes wat ek nou hier sou lees hieso is uh departement um oor wat van Health Canada praat, Sy naam is Jason Busanis. Hey say dat, Salvia is is is geken vir uh hallucinations en out of body experiences en unconsciousness en short term memory loss. But blykbaar is dit nie genoeg om uh, dit onwettig te verklaar nie. So daar gaan jy nou as jy nou know, in Canada woon of uh, daar is ek en ek in 'n paar ander lande ook waar jy dit kan kry blykbaar in Mexico. Ehm um, ja, daar kan jy het regtig really goedkoop kry. Well, wat sê ek nou hier? Sie so. Baie pryse. Dit kan enig tussen 30 tot 80 dollar vir jou kost. En hangende af van hoe sterk die pil is. En nou, hier is ons wat dit selfs online verkoop. En uh, wat noem hulle dit? Hulle, hulle, hulle, die term wat hulle gebruiken voor is een natural health product. So <laughs> ek weet nie of uh, ek, uh, out of body experiences en uh, hallucinations en al eigenlijk is onder uh, health effects sal sit nie, maar ok ja, dit soek maar nou Canada hierdie um, wat, wat kan ek nog veel avontel, uh, ja so ja, as jy nou iets anders wil proberen en uh, jy is nie te veel bekommerd oor enige langtermijn effecte nie dan uh, weet jy waarom te gaan soek die um, volgende waar wat ons praat is Vancouver Island Gazette En uh, dit sê uh, Denise wat ek het oor aangaande die eiland waarop ons woon, ons woon op Vancouver eiland wat recht oorkant, dit is een ruwelike groot eiland wat recht oorkant um, Vancouver is. En ons um, ons het in laas naweek uh, met een vriende gegaan na Quadra eiland, so nou Quadra eiland is een eiland af van een eiland, dit beteken as jy nou van die vasteland Canada af na Quadra wil gaan, moet jy eerstens um, op een ferry, a pond, ek weet jy of mense, a pond kan nie my, anyway, ferry, moet jy klim tot op, dan kom jy nou by Vancouver Island, dan moet jy van Vancouver Island na Campbell River to en dan van Campbell River moet jy weer op a, a ferry opklim, en dan na Quadra te gaan. Nou, daar selfs nog een eiland Cortez, wat van Quadra af is, so, as jy op Cortez woon, dan moet jy nog een ferry vat, so, dit is, raak a bieke belaglik na, maar daar was een restaurant op kwadra geweest, April Point restaurant in vakantie oord, en, um, ja, ek as enige man van julle wat, wat op die eiland na die pot geluister, en ek weet als een paar, um, ek sal het sterk aanbeveel. Die restaurant het een tykje gelede nie so'n goeie uh, reputatie gehad nie, maar, um, hulle het baie goed gedoen, hulle het, hulle het ons baie goed um, behandel, en, en, um, Die, die diens um, was baie goed geweest, die kost was uitstekend geweest, en uh, die uitzicht is ongelooflijk geweest, want uh, ons het um, porpoises geseen. Nou, dit is ek in die woordeboek gaan kyk vir wat is a porpoise? Oké, okay, nou, soever ek verstaan, is a porpoise baie, Natalie, porpoise is um, like a dolphin, right? Ja, like yeah. yeah. so, uh, nou, nou soek ek hier in die Afrikaanse woordeboek vir porpoise, en ek denk, oké, okay, as dit nou iets is wat, is a soogdeer wat by nabie aan, aan a dolfijn lyk, like, a lyk like basis is diezelfde as a dolfijn, en die Afrikaanse woord vir porpus, is seevark, wat vir my geen sin maak nie, ek weet nie of dit nou iets anders te moet wees nie, en of ek, of die woord, ach ek weet nie, ek verstaan dit hier, maar hoe, hoe kan jy nou iets wat soos a dolfijn like a seevark noem? Maar oh, oké okay. Um, ja, so dis dis omtrent my niece Axel. Dit het sterke te veel as jy hier so um, aan die ooskant van die eiland is. Um, ja, gaan besoek Quadra, die April Point restaurant in Vakanshoort. Mens kan daar oornag, ook ek sover ek weet en het is ehm um, mooi. Die uitsig is wonderlik. Ons het porpoise ges gesien, ons het die se, ek sien varke gesien <laughs> baljaar in die water. Ehm um, die reef fish wat ons geëet het en ook toe ons nou, pikje um, gaan stap het, en you know, oor die um, kai, of ek denk die, die jetty, kyk, toe kyk ons af in die water, en ek sê vir julle, die, die seesterre wat hulle hier so het, is ongelooflik groot, dit is so groot as een woordboek, dit is ek een massieve seesterre, ek het nog nooit iets gesê nie, en dit oranje ek een oranje en hulle is, hulle uh, is redelijk algemeen, in die water hier so, so, dit is nogal, um, dit lyk amper so is, asof dit, um, kunstmatig is, want, Je weet toe ek, toe in Zuid-Afrika het ek nooit so iets geseen nie, ek het nooit, nooit soke groot um, seesterde geseen nie, en ek het ook maar gedink het is maar nou niet een kinderse inkleerboeken wat die mens nou so iets die grote sien, maar nou, nee, dat is waar, die krijg massieve seesterde hier so. Alright, um, nou gaan het tyd wees vir um, Natalie So Hallo nerve men Vazdir my broer aanbevel. Ek het iets gesien daarna. Die ward is going to hell in a hand Die mensdom is infertil en kan nie meer babas maak nie. Die stad van London lak donker en depressief. Die story gaan narrens. Daar is baie fra left unanswered. Ek denk dit was gen verbroda gelintheid. Voor my was daar too veel themas in die flik. Fugees, kalt vir refugees, as they are referred to, as well as environmental issues. Die akters was baie goed, en die aksi, Tenila, jammer, Tenila was baie realisties. The best for me was the authentic look of the state. Um, I would rate it three out of five. And Carl, if you're listening, I think I want my money back on this rental. Well, in my, um, Thank you, Natalie, and, uh, yeah, That children of men, uh, was a really depressive and apocalyptic type, uh, Roll print, um, ek het het misschien een bykie meer geniet als Natalie um, maar ja, oor die algemeen het ook, ek moet sê, ek voel die selfde ek het dit nie in, ek ergens hierin gegaan nie en het was basis met een depressieve vliek um, gewees nou, in uh, my boek waarom boek hier vandag um, is daar twee dinge waar ek wil praat, die eerste ene is um, die kleinste deel, en dit is dat, ek weet nie jy of julle gewerd het heen, maar die van julle wat van Harry Potter hou Daar is Afrikaanse Harry Potter boeke beskikbaar in st en Kalahari dat net in die hele paar, ek denk een paar ander boekwinkels. Dit is nogal een, een, een reiselachtige idee vir my, omdat ek um, ek associeer Harry Potter so sterk met die Engelse accent en die Engelse uh, type van lewewijse dat ek kan amper nie indik hoe dit moet wees om dit in Afrikaanse te lees nie. Maar um, ek dink ek gaan dit waarschijnlijk self op die einde van die dag aanskaf net omdat ek dink dit is nogal die interessante um, reeks boeken om te kan heen in Afrikaans nou die die groot nieuws um, wat ek wil oorbraad in my boek, worumboekie vandag is dat ek het in verbinding getree met Herman Gilio mee. die wat nog nie weet wie Herman Gilio nie is nie uh um, moet alles skom. Hy is die skrywer van um The Afrikaners: A Biography of a People wat um so goed so sulke groot opslaag gemaak het dat um baie mense gevra het dat dit vertaal moet word in Afrikaans en nou is dit beskikbaar in Afrikaanse titel Die Afrikaners: Biografie van een, van 'n volk. Ek denk is die Afrikaanse titel. Ek het nog lukig net die uh, die Engelse weergawe daarvan maar hy het man baie baie hierdie boek geskryf en om 'n herziende geschiedenis te gee van die die Afrikaanse ehm um, mense, mense wat as Afri Afrikaners sien. En uh, basis begin van die begin af van Jan van Riebeeck se tyd um, tot omtrent, ek denk in 1999 daaroond. Ehm um, en ek as jy nie die boek gelees nie ehm um, same miskien wonder hoekom dat dit nou so'n interessante boek is en hoekom is daar so'n baie mense wat daarop praat maar eh uh, ok ek gaan nou nie vir jou um, weer afsit hiervan hier, van hier maar dit is een redelike lang boek waar um, ek het nou hier voor my het hoeveel blaie het praat ons van somdrein 600 en 650 660 blaie en eh um, Hierdie, blaie, hierdie, hierdie boek is uh, het baie, gaan in besondere detail oor ons geschiedenis. En daar is, terwijl jy lees, kom jy achter hoe baie leens ons al vertel is dier al die jare. Um, ek is nie bezig om te overdrijf as ek sê dat Herman Gielu met my levens uitkijk verandert. Die. Dis hoe belangrijk hierdie ouwe is. En um, ek geloof vast dat die nieuwe Bijbel oorwe Um, wat elke Afrikaan moet hee. So uh, dit sluit nou uit enige godsdienstige boek wat jy moet hee. As daar nou een ander boek is wat jy moet, saam met jou vat as die huis afbrand, is dit hierdie boek. Um, juist omdat ons so baie snert vertel is dier jare, en ons so baie wanpercepties het, en uh, so baie van ons geskienis was propaganda geweest, maar ook so baie van die geskienis wat kinders... En jongmense nou leer in Afrika is ook propaganda, maar van een teengestelde aard. So, je weet, ek, ek is iemand wat verkies om te weet um, die feite. Nou al maak die feite seer en al is daar dinge wat mens jouself voor skam, ek wil lieverst die dinge weet as om rond te stap met een an ander idee wat a, bykie roosklerig is. Maar um, na jy die boek gelees het kom jy achter, dit is nie net, Hierdie, hierdie boek wees, wees vir jou dat die Afrikaners massies enig aan de nasie hulle glorie gehad het, en as ook hulle oomblikke van zwakheid. En um, ons deel die, die type geskiernis met baie ander volk in die wereld. Dit net net ontskrikkelijk interessante boek, en eh, ek voel baie meer en um, in homdek Afrikaans baie meer um, in touch, ek saam maar vir die Engels nou daar, met wie ek is as een mens, my identiteit as een Afrikaner, ek is die skama voor die, maar ek is ook hier arrogant, en en ek, ek is nie, ek probeer nie op ander mense neerkijk, of dink ek is beter as ander mense, omdat ek een Afrikaner is, ek is my net, net so goed, niks meer, niks minder as enige ander persoon in die aarde nie, maar ek, ek dink as julle, dit is een boek wat ek nou raarig sal, die een boek wat ek moet sê elk Afrikaane moet om besit en alvaar het jou 2 jaar om die boek te lees, denk ek dis het waard um, dit is ook een uitstekende geskink wat jy vir iemand kan geë ek het vir my ouwers hierdie geskink gekoop uh, dier Kalari daarnet um, so even uh, kerswees en uh, my pa sê hy hy sê al langs sy bij wil op die bed uhm Ek het met hom gepraat, nie met hom gepraat, maar ek het vir hom my e e-post gestuur en ek het niks terugverwacht nie. Ek het vir hom gevraaf of ek die boek kan aanhaal en my ander pot gooi wat ek nou begin het hierdie week. En uh, hy het binnen twee dagen teruggekom en vir my gesê, ek kan maar voortgaan. En hy is en en en hy self het vir my die toestemming verleen om om sy boek te bespreek. En ek moet sê, um, die e-post was by vriendelijk geweest en... Dit is ongelooflik dat iemand so so groot soos hy en so belangrijk soos hy is, um, teken af staan en 'n klein potgooiertjie soos ek. So baie dankie Herman en um, met die ehm um, potgooi wat ek eh uh, sal uh, die jou boek bespreek sal wees Vrye Teels. Dis 'n uh, dis uh, 'n wat ek begin het en dis uh, Vrye Teels. Uh, die adres is http en dan colon forward slash forward slash uh, vrije deals dot punt blokspot punt kom en uh, dit is een uh, werfjournaal wat ek begin het omdat ek gedink het daar is um, uh, ruimte en uh, amper miskien een niche vir nog een gooi op die net wat Afrikaans is en miskien over een bieke meer ernstige saken praat Ek basis wat ek gedoen is, ek het um, toestemming gekryf van uh, internet tijdskrif met die naam van uh, Die Vrije Afrikaan um, Redelike liberale uh, tijdskrif het, het handel over filosofie, sociologie politiek, en wat ek doen is ek uh, lees van hulle artikels basis net uh, op die potgooi, um, so vir mense wat um, wil uh, miskien nie die tijd het om oor al die kultuur en taalkwesties te, op te lees nie, op internet alke dag he. is dit miskien a, a, nog een manier om een bykie beter Afrikaans as my, pathetisch Afrikaans, te hoor, en ook um, hierdie kwesties uh, op hoogte te, van, te bly. So, ek is nou baie bly, ek het nou die Vrije Afrikaanse toestemming gekry, en ek het Herman Gilumese toestemming gekry, en, en as niemand anders vir my toestemming gaan verleen, vir om my artikels te lees op my pot gooi nie, en gee ek rarig nie om nie, want dit is um, twee van die beste bronne wat ek ooit kon gekry het, ek, ek weet nie as ek hier Herman Gielo mee gehad het nie, dan sal het nie so goeie pot gooi kon gewees het nie, maar nou het ek definitief die nummer 1 bron uh, aangaande Afrikaans, Afrikaans, Afrikaaner, kultuur en uh, taalkwesties so, uh, ja ek is ek kan nie, ek gister het ek toe ek hier pos gekry het in die ochend um, en ek het terug, ek gaan werke daar by die school en ek het hierdie stout klein bliksempies van uh, uh, van die uh, uh, klas gehad maar uh, hulle kon nie die glumlag van my gezicht afkry nie want uh, ek kon nie geloof dat ek so so gelukkig is om om um, Herman Gilmese toestemming self te kan kry nie um, ja en um, later gaan ek vir hulle uh, het, ek het nog toestemming gekry van iemand anders te, om een liekie te speel nou, hierdie liekie sal ek eers later oor praat, dink hem eers my potgooi notus hier voor my uitkry. Sien, waar trek ons nou? O, oh, ok, ons is nou by trekboerse journaal. <laughs> ok, dit is nou een ander afdeling. Nou, trekboerse journaal. Trekboer is een naam wat ek um, verkies vir ons, wat die buitenland is. So, in blaas van buitenlander, hou ek van die, uh, die term trekboer. Want, uh, o, o, in baie is sien ek, uh, die selfde, type mentaliteit tussen die voortrekkers die oons wat moes uittrek uit die K-provincie um, onder die Engelsheid en ek sien uh, ek sien bias, uh, die selfde type mentaliteit met oons wat die land verlaat maar toch uh, trots is om om Afrikaners te wees um, onder die nieuwe regering en jy manier hoe die ene you know, Zuid-Afrika maar soos sikkel voortsikkel nou trek persie oké ok dis nou Ek het klaar gepraat oor die, my uh, nieuwe potgooi gedagtes met vryde teels. Nou hier is ons een wenk, ek gaan een bykie wenke insluit vir my mede trekboer en trekboervrouwe oor ons oor die wereld verstrooi in Canada, Australië, al die dapper mens, die pioniers. <laughs> ek so sê, my grootste wenk, as jy as een trekboer en een trekboervrouw in die buitenland is, is om jou blootstelling in Afrikaans te vergroot. So as ek jy gesê jou nieuwe bij gaan wees die afrikaners En, uh, jy, kyk of jy soveel as moeilik aan potgooie kan luister. So, seker van jylle is natuurlijk baie gelukkig, jylle het, een um, levensmaat of een vriend, or, um, of jylle groep vriende, of jylle sociale netwerk wat Afrikaans is. In daai, um, in daai geval is jy, vir, lyk eer of beter af as ek. Want ehm um, ek is getroud met 'n uh, iemand wat nie 'n Afrikaner is nie, en ek het basis net twee vriende wat Afrikaans is en ons sien hulle een keer in twee weke omtrent. En verder is is my hele dag Engels. So ek maak dit op potgooi om te luister na terwyl ek draf. Ehm um, net om Afrikaans te, te oefen in hierdie hierdie potgooi wat ek nou weer begin het, uh, gedag het mis vrije teels, het ek, die, um, behalwe nou dat vir die feit dat dit, uh, ek denk, een belangrijke potgooi kan wees, vir, vir baie mense, het ek het ook begin, om my Afrikaans te verbeter, so, uh, mens kan nie net luister na Afrikaans, hier moet ook elke nou, en dan probeer om, om ietsie te praat, en, die type Afrikaans, wat een mens gewoonlik praat, hangen af van wie jou vriende is, um, is baie keer, maar, um, baie vorm van Afrikaans, en het is, het ek gedink, uh, wat kan een beter manier wees as om uh, artikels te lees wat dier uh, journaliste geskryf is wat um, uiters goeie Afrikaans gebruik en uh, die artikels dier Hamland Geulie mee en die artikels by die Vry Afrikaan en uh, in die internet tijskrif uh, het gebruik een baie, baie goeie Afrikaans baie um, mooi vorm van die taal en uh, Ja, dit is, dit is amper ongemakkelijk om het te lees Ek, ek sikkel nogal baie En ek moet baie keer um, Weer my woord um, Amper oefen As ek het lees So Ek ben so vir nie tot die, to die um, You don't have to go to those lengths Maar Dit is vir my Wat ek moet doen Om my Afrikaans te behou En selfs te verbeter Want ek is um, Anders sal ek het net My Afrikaans sal net verroes En En um, nog een manier wat jy kan, as jy nou rekenaar het, uh, goeie rekenaar is om uh, natuurlijke Skype te gebruik, Skype is uitstekene um, diens wat jy kan krij dier die internet wat jy verniet met mense kan praat oor die internet van rekenaar tot rekenaar en ek praat uh, nou omtrent elke naweek met my familie in Soed afrika verniet ek uh, het hier die ou um, webcam wat ek gebruik en um, het werk soos een bom, en ons kan mekaar selfs sien terwijl ons praat, so wat wil jy nou meer he, dat helpt my my Afrikaans, ek kan 40, 50 meter lang gesels met mense, ek kan, ge, ek behalpe beteken vir jou, my um, kleila daar aan kant, en, uh, wee, Maderijland, dan gesels ons maar, land in sand, so, uh, jy weet, meer, soveel moeilijk wat ek kan gesels in Afrikaans, uh, dit is wat ek probeer doen. Ja, um, yeah, en, um, dan gaan ek vir julle schoolwerk, ja, dit is huiswerk, wat ek nou vir julle vandag het, hier so by trekboerse journaal, en um, jylle huiswerk vir, vir vandag gaan wees om die volgende idiome minste een keer of uh, een keer vandag te gebruik of het, jy, jy tot die einde van uh, volgende week kans om die, die idiome te probeer gebruik right? ek denk die Afrikaans die mooiste idiome nou um, om altyd op die aanbeeld te slaan is uh, goeie idiome omdat um, ek kan al klaar denk aan julle paar mense in my leven, wat altyd op die selfde aanbeeld slaan, en uh, dit was die beteken net, dat hulle altyd die selfde kwesties en sake boes spreek. Nou, as jy na my pot geelust, is hy achterkom, dat ek slaan op baie op die selfde aanbeeld, en dit is Afrikaans, omdat ek so lief was af vir die taal. So, jy kan ek maar nou die ironie in die uh, idiom sien. Um, wat die ene kan ek nog vir julle vertel? O, ja, wacht, men kan ook sê, um, op die selfde, altijd op die selfde aanbeeld, am, um, met een m, soos in ma, beeld, slaan of hamer. Um, om by iemand aanskoel te hou, dus om by iemand te gaan vry. Nou, dis waarschijnlijk hoe, om ons nou nie vir Sivas gesien het, vir so lang tyd, die. hy het te veel aanskoel gehou, om potgooi te gooi. En, uh, ons is blij dat jou, ehm, um, jou aanskoel en jou potgooien nou basis uh, die selfde ding geraak het en um, aangetik o oh, jy is, is een mooie nekkie ja hy is hier julle paar jy is hier snacks snaks um, ek het hierdie boekie geleen ek by ek nou by vriend Afrikaanse spreekwoorde gezegd is en andere uitdrukkings is verskrikings snaks want um, tasomtrends tonig weergaves van um, om te sê iemand is dronk en die, die vertaling of die weergawe in Engels, um, nou, langs dit, is altyd to booze, to booze, daar is dus een of twee weergaves van hoe om, om, om te drink, om dronk te raak, of, je weet, en daar is in Engels, maar uh, in Afrikaans is daar vele, so maak maar daarvan wat jy denk. Um, je kan sê, iemand is een bykie aangetik, of hy uit, um, of aangeskote, of aangeklam is nou as die ouwe effe dronk is, net so effe dronk nie, ultimale nie, net so biekie biekie dronk, ok, so aangetik aangeskote of aangeklam so hier met daarin is gebruik ek en uh, en nou, uh, hier is nog een keer wat vir my snaak is aangepikkel kom met iets wat basis beteken, aangesukkel kom met iets, to struggle along with something daarvan kan ek nou nie like, sin uitmaak, ek weet nie hoe kom je Aangepikel kom met iets, aansukkel, aangesukkel kom met iets. Miskien kan een jy van julle vir my verduidelik wat julle denk dit beteken. Beteken dit nou as jy aanpikkel of aansukkel met iets gaan jy op die ouen van die dag resultaat krijg, of beteken nou net iets anders te? Ek ek tegene dit nie. Uh so ek is jammer ek, ek, ek moet net vir julle help met idioma, en op die ouen van die dag vraag ek julle om my te help. Alrite, um, dit is al wat ek het vertrek voor so gaan na so joernaal van vandag. Ek gaan um, afsluit met een paar om 'n bietjie praat oor die potgoenies. Ehm um, ek het vandag potgooi.nl uh, geluister. En ehm um, dit was 'n baie beso besondere potgooi gewees. Daar was baie snaakse ehm um, brokkis geweest van Magiel Sheila en Charlene daar uit Nederland uit. En ehm um, ek moet sê dit het basies my week gemaak. Ehm um, elke keer as ek gaan draaf het want my uh, drafwerk uh, in die reen is nie so'n genotvolle ervaring nie, en um, so nou het ek my, die vrou, vrou lief het vir so my die nieuwe bot ge um, iPod gekoop, jy sê, hy is omtrek so'n groot as een minstuk, maar hy kan 1 gig vat, en um, nou luister ek na botgooienl.nl en Sivas en Sparky, wat nou weer terug is daar in Zuid-Afrika, en um, Cybersakkie Law, wat uh, baie goeie ene gegooi het oor um, Hierdie mense wat getroud het in Ierland en toe op die ouend van dag kan hulle nie mag hulle nie geskei het hier want Ierse wette laat hulle nie toe om te skei as hulle getroud is nie. En dan luister ek na hierdie potgoed en ek wil langs die see draaf maar ek lag baietjie so hard dat ek amper in die bomen vast vashardloop of ek hardloop in die pad van in, in of hier jy, jy weet daar's gevaar oral oral sien jy die bome sirkel die, die um, arende en aan my rechterkant kom hierdie 10 liter 4 by 4 monster ehm um, jy kan dit nie eers 'n bakkie noemie man dis 'n trok en ehm jy weet aan my linkerkant is daar net so sulke so klippe en in in see en ja is mal jy weet dis gevaarlike story om die pot gooi te luister want jy jy gewen nooit wat wat hierdie mense gaan vir jou sê oor die lug nie het is dit vang jy betek jy heeltemal van scams af so nee dis ek, ek baie geniet vandag hierdie week om die pot gooi te luister so As jy nog nie geluister na die uh, Nederlandse potgooi, uh, potgooi.nl nie uh, dan moet jy dit definitief dit, dit gaan doen, alles is een baie um, besondere potgooi en Sivas en Sparky is nou weer terug op, op die licht, of kom en sê, hy het een co-pilot gekry, Sivas en cybersaki um, en Ja, en dan is er Alexander en Johan wat samen potgooi gegooi daar in Molde-Reiland Nou, Alexander is die, die Brit en uh, ek het vir hulle liekie geskryf um, laas nawek en miskien sal hy dit speel of sy pot gooi hierdie nawek um, twee besondere oons wat baie doen vir Afrikaans daar in London um, as jy luister uit Engeland uit luister mooi kry jou gat en raad en ga naar die koffiekroeg toe right? die Afrikaanse koffiekroeg in Londen. daar gaan jy mense ontmoet wat ongelooflik baie kan drink, maar ook ongelooflike groot hart het. En, um, Alexander is syk een van die, hy gaan nou bloos as ek dit nou sê, maar hy is een van die meest intelligentste ouders wat ek nog ontmoet het. En, um, set in, amal by die pot, a, amal by die koffiekroeg het een wonderlijke sint van hy maar, en hulle laat amal altyd welkom voel. So, krui gaat na dat, gaan na die koffiekroeg toe hulle, eh, um, alles oorals op die internet kan jy hulle kan vind, ek het een skakel op my webwerf, so ga na potgooi.ca 2 en dan daar is skakel daar vir die uh, koffie kreeg in Londen, en uh, ja, jy sal, jy, jy sal nie spuit wees nie, dit kan ek jou beloof. Nou, vir, um, gewonlik sal ek nou nie kunst en kultuur hier in die einde van die potgooi sêt nie, maar die keer gaan ek, uh, vir een goeie rede, ek het um, toesteming gekry, van Suid-Afrika is uh, sekerlik een van die enigste en eerstes zwaar metaal rockgroepen. Kobus. Nou, Kobus is basis wat jy krij as jy Arno Carstens uit Springbok Newtels vat en die oons wat oor is, um, krij een paar ander oons saam en um, hulle begin in woorde en in klank sit die hoeveelheid, agressie en woede wat daar in die jeug op die oomlik is in Soed-Afrika hierdie liekie wat ek gehoor het doodstraf, en jy minna verskoon, ek, ek moet hierdie liekie speel ek moet hierdie liekie speel, dit is heavy, ok ons, en so as daar kinders is wat nabe is aan hierdie pot gooi, moet ek nou waarschuwings gee en sê asblief mense, dit is nou nie vir klein oorkies bedoel nie Um, as jy bezig is om te luister aan die botgoite, wat die draf, moet ek vir jou sê, as het lief, wees voorzichtig, jou, um, jy weet, as enig iemand met hard dit is redelike gevaarlike story, die, um, vooral as jy koffie gehad het, in een expresso, en dan toe gaan hardloop jyn, um, want, jy gaan waarskynlik ook iemand wil begin doner langs die pad, as jy hierdie liekie hoor, so, jylle het my waarschuwings gehoor, ek wil nie om verskoning vraag vir jy, want ek dink dit is uitstekende heavy metal diegie. dit is baie heavy, baie zwaar, en um, ek dink dit is Suid-Afrika's antwoord op ramstein ek weet nie jy of jylle ken vir ramstein dit is die heavy, heavy metal band, ek dink uit Duitsland, wat so baie sukses gehad het met die, hulle uh, is gespeel in Matrix uh, in die Matrix movies en allerlei die type dinge, so hulle is suksesvol gewees, en ek dink doodstraf die liekie doodstraf door Kobus gaan een groot sukses wees uh, oorsee omdat het um, jy hoef nie eerst Afrikaans te verstaan jy hoef nie eerst enkele woord van Afrikaans te verstaan om te hoor hoe sterk die liekie is nie, so sal nou dat ek nou meer jy sal so strand praat, gaan ek nou vir julle die liekie speel, en as uh, ek gesê al het, alsjeblief wees voorzichtig, en geniet jou week alles van die beste tot ziens.